vagoj lesem. Papa azért mondta, hogy jaj, nem, vaglyogat azért mégsem, mert már volt otthon néhány dédelgedett állatom. Ott volt először is az a körülbelül 30 pocok, amelyeket a hátsó utvalunkon, a nyári konyhában tartottunk hárman, Ruz a műré nevű haverunk, meg én. Mindet kint fogtuk a térén vastag macabból készült hurakkal. Elmondtam, hogyan kell pockot fogni. Addig megyünk mentegélünk a prérén, amíg meg nem látunk egy pockot a vacska mellett. A pocok a hátsó lábain szokott ülni, és az orrát felnyújtja, amilyen magasra csak tudja, hogy minden messzebbre lásson el. Amikor észreveszi, hogy közelítünk feléje, megpillenti a farkát, és ups, beiskola a föld alá. Mi bent van, elővesztük a macokot, húrkot kötünk a végére, és ezt a húrkat a vacok nyílása köré illesztjük. Aztán leheveredünk a fűbe, kezünkben a madzag másik végével. Tisztán hallhatjuk, amint a pacok halkan madaszkál, meg cincog magában valahol a föld alatt. Ő is hall minket, és azon töri a fejét, hogy mi vajon miben sándikálunk odakint. Kis idő elteltével már úgy jött a kíváncsiság, hogy nem tudja tültőztetni magát. Muszáj kidugni a fejét, és ekkor kell megrántanunk a madzagot. De sebesen ám, mert ha nem szorul meg elég gyorsan a urak, a pocok kihúzza belőle a nyakát, és visszasutja a Aztán voltak patkányaink is. Miré papája az egyetemen tanított, és az orvos karról szerzett nekünk fehér patkányokat. Azokat a garázsunkban tartottuk, amitől papa elég zabos volt. Tudnélék nem merte beállítani a kocsit a garázsba, mert folyton attól félt, hogy a patkány magukat az ülésekbe. Sosem tudtuk, hogy pontosan hány patkányunk van, mert rengeteg könyvük született, ráadásul ijesztő gyors egymás után van. Már nem akadt olyan strác Szaszkatumban, akit ne ajándékoztunk volna meg egy rakásfehér patkányal, de a végén mégis annyian voltak mindig, mint az elején. Egy szóval ott voltak a patkányok, meg a pockok, és rajtuk kívül ott voltak még az örös kígyók is egy nagy kartondobozban a hátsó veranda alatt, mert őket, szegényeket, mama nem tűrte meg a házban. És végezetül ott voltak még a kalambok. Igazából csak tízet tartottam, de azok folyton meghívták vendégségbe a rokonaikat, meg az ismerőseiket, így hát sosem tudtam hány darabra csak amikor reggel kimentem megetetni őket. Ezen kívül már csak néhány nyuszim volt, na meg a kutyám Korcsi, de hát ő nem tartozott az állatok közé, ő családtagnak számított. Bili? kapott el papa vasárnap Én azt hiszem, éppen elég házi kedvencet van már. Méleményem szerint okosabb volna, ha nem hoznál a nyakunkra még egy bagyot is. De egyébként is, a bagyok esetek felzapálnák a nyulaidat, a patkányokat, meg a pockokat. Papa hirtelen elhallgatott, és fura kifejezés jelent meg az arcán. Ám bár, ha jobban belegondolok, gondolok, meg végül, talán egész jól elkelne itt a ház körül egy bagoly. Vagyis nem volt semmi hészak, zöld utat kaptam. Vasárnap délután Bruce meg én elmentünk Miller tanár úrért. A hóri horkas kopasz Miller tanár úr már várt minket. Rövid nadrág volt rajta, és a hátán írtatlan méretű hátizsákot cipelt, telik különböző fényképezőképekkel, meg filmekkel. Szörnyen izgatta a bagolyfészek, és mielőbb látni akarta, így hát olyan sebesen szedte a lábát, hogy búz meg én csak lohalva tudtunk lépést tartani vele. Mielőtt behatoltunk a bagajligetbe, Miller tanáról megállított minket, előzette a legnagyobb fényképezőképét, piszmagadt vele egy jó fél órát, majd bejelentette, hogy munkára készen áll. Libasalpan megyünk fiúk, mint az indiának, tenterkezett. Súrra nesztelenül, akár az egerek. Egy pisztenést sem akarok hallani. Nem szabad elrihasztanunk a bagyot. Ez így kétségtelenül jól hangzott, a bökkenő csak az volt, hogy a nyárfásban képtelenség nesztelenül surranni, annyi száraz kaj kerül ott az ember lába alá. Ezúttal is úgy ropogtak-pattogtak, mint meg annyi betártak. Miller tanár úr talpa alatt meg éppenséggel szóltak, mint az ágyú tördenés. Minden esetre akár ezért, akár másért, mire eltipektünk valahogy a fészek alá, Magolnak nem volt se híre, se hamba. Szerintetek biztos, hogy ez bagolyfészek, Kérdezte a tanár úr. Na náhagy az, a tanár út is láthassa. Felelte Brúz. Még még a bagjat is láttuk a szélén. Miller tanár úr megborzangott. Láthatja, brúz Mi még a bagjot is láttuk a szélén. Hm? Nos, legjobb lesz, ha felmázom és bekukucskálok. De ha engem kérdeztek, szerintem ez csak ócska-varjú fészek. Azzal lerakta az írtatlan hátviságot, meg a fényképezőképet, és már mászott is felfelé. Tar fejét egy széles karimájuk kalap a lejéges ellen, és az volt az érzésem, hogy nem igen lát ki alóra. Hű, haverom, négy tal, mekkora gumos térdje van! Csúkta a fülembe brúsz. Mindketten kuncogni kezdtünk, és még javában viharáztunk, mikor Miller tanár úr elbődült. Hé! ordította. hess innen, Hinye az anyád mindenü. Hus! hús. Bruce meg én rohanvás megkerültük a fát, hogy jobban lássuk a fészket. Miller tanár úr két kézzel csimpaszkodott alatta egy ágba, lábaival pedig hevesen rúgkapált. A jelek szerint a talpa lecsúszott az ágról, és nem talált vissza a helyére. Ebben a pillanatban süvítő hang hallatszott, és mint zuhanó bombázó, szélesre tárt szárnyal az anyabakoly zúdult egyenesen a tanár úr feje felé. Akkorának látszott, mint egy ház, és csak pár centiméterrel hibázt el Miller tanár urat. Aztán megint felcikázott a magasba, és tavaszárnyalt. Miller tanár úr nem kimélte a torkát, és elég szokatlan szavak a tartipárt. Végül nagy nehezen rásikerítette a lábát egy ágra, de sietős lejuthatnékjában elég vékonykára talált apadni, amely le is tört alatta azonmód, és a tanáról legalább másfél métert lefelé, mire a dedixia megakadt egy csangban. Miközben onnan szabadulni próbált, az anyabagaj visszatért egy újabb támadásra. Ezúttal olyan közel került hozzánk, hogy plusz meg én is tisztán látok hatalmas sárga szemét, és ilyetünkben gyorsan lehasaltunk. Az uhó egészen előre meresztette félelmetes karmait, és éppen akkor süvitett alá, amikor Miller tanár úr, aki a kalap miatt nem látta érkezését, felfelé vetődött, hogy leakazta a az ágcsankról. Ennek eredményeként a matár, ha akarta sem hibázhatta volna el. Rémületes üvöltözés és csapkodás következett, végül az uhó tavaszányalt, Millert úr kalapjával egyetemben. Nem hiszem, hogy komolyan pályázott volna erre az ócska kalapra. Egyedül Millertanár úr volt a hibás, mert rosszkor vetődött. A bagaj szemmel láthatóan iparkodott megszabadulni a kalaptól, de a karma annyira beleakadt, hogy nem tudta lerázni. Amikor utoljára láttuk, hatalmas száll csapkodásokkal csapkadásokkal szálltava a préri fölött, karmaim változatlanul a kalappal. Amikor Miller tanáról lekeveredett végre a fáról, menten a hátizsákjához lépett. Kivett belőle egy flaskát, felnyitotta, és irgalmatlanul meghúzta. Az Ádám csutkája úgy járt fel alá, akár egy harmonika. Végül megtörölte a száját, és eltette az üveget. Észrevette, hogy tátott szájjal bámoljuk, mire megpróbált rám mosolyogni. Hideg te, magyarázkodott. Ilyen hőségben csúnyán megszomjazik az ember a fáramászástól. És tényleg bagajfészek van ott fent, tanár úr? kérdezte Bruce. Miller tanár úr egy pillanatig keményen szebénybe nézett. Igen, Bruce. Bólintott végül. Szerintem bagajfészek. De egy dolgot meg kell hagyni, ha egyszer Miller tanár úr elszánta magát valamire, nemigen lehetett eltántorítani. Már is azt fejtegette nekünk, hogy alig ha nem helytelen dolog volna megint felmászni a fészekhez, mert az ilyesmi túlságosan megzavarja a bagyokat. Van is egy jobb ötletek közölte. Ízgatlan hátizsákjából egy kis baltát, és mire észbe kaptunk, már nagyban eszkábáltuk az általa lesállásnak nevezett alkotmányt. Ez voltaképpen egy fákakból összetákol dobogó dobogóféle egy kis sátorról a tetején, amelyet a fészekhez legközelebb eső fakoronájában szerelnek fel. Röpke két óra alatt összedobtuk a lesállást. Bruce meg én kutattok fel hozzá megfelelő ágakat, amelyeket Miller tanár úr egy kötélel felhúzott a kiválasztott fára, és odaszögezte őket, ahova kellett. Amikor a dobogóval elkészült, felállította rá a is. A sátor elején egy körülbelül öklömnyi nagyságú kerekjuk volt a fényképezőképnek. Miller tanár úr elmagyarázta nekünk, hogy a megfigyelő elbújik a sátorban, és ott addig vár, míg a bagoly meg nem nyugszik, és úgy nem érzi, hogy minden rendben van. Akkor ugyanis visszatér a fészkére, a megfigyelő pedig annyi fotót csinálhat róla, amennyit csak akar, és a baglyoknak még csak sejtelme sem lesz róla. Az öreg fiú tisztára lököttnek nézi a baglyokat, rogta Bruce, amikor a tanáról nem volt a közelünkben. Őt magát talán tényleg nem látja a bagoly, de azt a sátrat még szorosan becsukott szemmel is észreveszi, és nem hiszem, hogy csak egy hangyányit is örül majd neki. A lesállás elkészültével Miller tanáró kijelentette, hogy szívesen kipróbálná. Fiúk, ti nyugodtan elmehetnétek csatangolni egy kicsit, de indulásnál és menet közben is csapjatok minél nagyobb szajt. A szakkönyvek szerint a madarak nem tudnak számolni, így hát a bagoly, majd azt gondolja, hogy mind a hárman odépáltunk, és meg sem fordul a fejében, hogy én itt fent a sátorban rostokolok. Igen, tanár úr, mondtam. Na gyere, Bruce, pucolás! Elbandukoltunk a körülbelül egy mérföldnyire eső tavacskához, és a nádasban vöröszárnyó kúlyamadár fészkeket kerestünk. Istenien éreztük magunkat, és teljesen megfeledkeztünk Miller tanáróról, de aztán megéheztünk, és erről eszünkbe jutott. Vissza is siettünk hozzá a Liketbe. Miller tanár úr a fa a földön üldögért. Éppen végzett a hideg tea utolsó csöpével, de a legkevésbé sem festett úgy, mint aki jól érzi magát. Az arca témisztően sápat volt, és a keze úgy reszketett, hogy alig tudta elpakolni a fényképezőgépet. Az meg úgy nézett ki, mintha egy fáról potyogott volna le. Merő karcolás, meg sár volt. Sikerült néhány jó fotót csinálni a tanár úrnak. Érdeklődtem kedvesen. Nem, nem sikerült, válaszolta, vagy inkább vicsorogta Miller tanárul. És egy dolgot elárulhatok nektek. Minden hígfelejű marha, aki azt meri állítani, hogy a baggyok nem tudnak számolni, hazudik. Hazafelé menet Miller tanáról végül elmesélte nekünk, mi történt. Körülbelül egy órával azután, hogy mi elmentünk, hazatért a bagoly. Leereszkedett a fészkére, aztán hátra fordult, és hosszan, tüzetesen szemügyre vette a kis sátrat, amely vele egy szinten volt alig két méternyi távolságban. Miller tanáról puszkón ügyködött a sátorban, és már éppen sikerült illes ráállítani a gépet a fényképezéshez, amikor a bagaj ráripakodott. Hú-hú, hú és zökkent egyet. A következő másodpercben a sátor eleje kettéhasadt, és Miller tanáról azon vette észre magát, hogy az uhu alig fél méterről nézvele a farkasztemet. Miller tanáró kezéből ekkor véletlenül kiszúszott a fényképezőgép, és az csak természetes, hogy sürgősen utána kellett nézni a adalen, nem esette baja. Mi pedig erre a végszóra érkeztünk vissza a nyárfásba. Az az érzésem, hogy Miller tanáról szempontjából ez a nap nem volt valami fényesen eredményes de a mi szempontunkból egy cseppet sem bizonyult rossznak. Miller tanár úr ugyanis elmondta, hogy a félszekben három megítélése szerint félig sertült fiókákat látott. Vagyis éppen olyan komákat, amelyek a legjobban megfelelnek házi bagajnak. Már csak azt kellett kiagyalnunk, hogy milyen úton-módon kaparintatnánk a markunkba őket.